Той показав і розхвилювався ще дужче. Але й там не виявлено ніяких ознак того, за що його транспортовано бозна куди. Скільки цікаво ви оце його везете, почухав лікар у себе за вухом, а не в медичок. Два тижні нарешті почервоніла й руденька. Руденьки мають таку білу шкіру що їй дуже важко червоніти. І не помітили, що він здоровий? Увесь медпоїзд напружився, дослухаючись. «Як?» – кивнула Чорнішенька на каркаса. Він мовчав, додала Світлішенька. лікар шпурнув бенти в куток. «Ну ви ж чудово розумієте, що коли б він потрапив серед лепрозних, то неодмінно б заразився». Знову запанувала тиша. Така що хлопець одсунув каркаса і знеможно сів. Тривала вертикальна постава стомила його. Так, мурмотіли в одноголості, розуміємо. Лікар ж бурнув туди ж і теку з документами. Але, закліпала чорнішенька, але він це також розумів. То що ж мені тоді, загудів Пробійко. кричати на весь вагон, що я здоровий? А чому б ні? Медлікар, диптих. Чого це тут? Півгодини присадки? Скільки о таких півгодин і життя пройшло? Завжди це трапляється в райцентрах, де окрім церкви, якої вже нема, ні на що глянути. Або на краєзнавчий музей В помешканні старої школи Одібраної в розкуркуленої сім'ї Де є експонати Про все, окрім розкуркулення І добрячий замок на дверях Із цієї ж епохи Зараз поїм Зараз дозаправлюся, тлумачив шофер Найнедовірнішим із пасажирів Машина теж кушать хоче От, люди, куди його спішить? Ну, піди разом нізь, чи попісяй, от народ. Ще на Майдані була лікарня, вона відгонила, як личетій, райцентрівський хлоркою. Сільські хворі пахнуть не так, як міські, а карасіном. Чого їх там стільки позбиралося? Пошесті ж давненько вже не було, і от коли мій погляд упав на вивізку, Несподівана тривога опосіла мене Горчухнівська районна поліклініка. Я навіть сів, щоб пригадати, в головлікарки цього закладу має бути подібне прізвище, яке, зайшовши до середини, довелося лякнутися кількості недужих, деякі були в такому стані, що мимоволі хотілося пригадати. Того вірменена лікаря, який в Штатах сів до в'язниці, був бував шприцом невеликовних. Яке в нього прізвище? Та, звісно, не таке, як у цієї головної тут. Гороховецька. Ще одна табличка поруч запевняла, що прийому не буде. А може й буде? Кивали бабусі, які на своєму віку бачили й не такі дива. Врачиха, як захоче, то й буде. Звідки ляєю біса знаю? Вийшовши зі стиску, я побачив серед автобусів і свого. Кілька охочих допомагали водієві носити з салону каністри спальним. Деяким краплям щастило уникнути бензобака, і вони поринали в теплу надвечірню пелюку не маючи навіть сили перебити її пахощів. Чи в них тут і автозаправки немає? Що за край дивовижний? Отут тут я й пригадав рожевого хлопця. Довелося кого обстежувати в вагоні. Хибний діагноз конвоював його до лепрозор'ю, звісно, на заріз. Хлопчина, бо був здоровісінький, Пам'ять тоді зачепилася за назву лікарні, яка його надісла, бо та була майже тотожною з прізвищем тамтешньої врачихи. На Майдані та Баврий центрі не було жодного, хто би виглядав краще за того лепрозорного. Чим він тоді не догодив главрачисі цікаво, лише хіба що був. Еталоном надмірної життєвої сили. Варто подивитись на таку, подумав я, хоча б краєчком ока. Не встигнеш обійти фасаду лікарні, як у раз потрапляєш у незвичайний спокій.